Domnule președinte, pot să furnizez comisiunii de anchetă, însărcinată să examineze conduita domnului locotenent general Conte de Morsev, în Epir și în Macedonia, informațiile cele mai precise. Eram la fața locului când Aliti Belin a murit. Am asistat la ultimile sale clipe. Știu ce au devenit soția și fica lui. Stau la dispoziția comisiunii, va chiar cer să mi se acorde cinstea de a fi audiat. Voi fi în sala de așteptare când veți primi acest bilet. Comisiunea e de părere să asculte acest martor? Da da. Da, da, da, da. Ușier, e cineva în sala de așteptare? Da, domnule, președinte. Cine e? O femeie. Poftește-o înăuntru. Luați loc, vă rog. Vă mulțumesc. Rămân în picioare. Doamnă, ați scris comisiunii că ați putea să ne dați informații în afacerea de la Ianina. Ați afirmat că ați fost martoră oculară a evenimentelor? Într-adevăr, am fost. Cu toate acestea, îngăduiți-mi să vă spun că erați foarte tânără pe atunci. E drept, aveam patru ani. Deoarece însă evenimentele reprezentau pentru mine o însemnătate deosebită, nici un amănunt nu a scăpat memoriei mele. Dar ce însemnătate aveau pentru dumneavoastră evenimentele acestea? Și cine sunteți? Mă numesc Haide. Și sunt fica lui Ali Belin. Am fost martoră morții părintelui meu. Și cu contele, a ca un mort. Cu ce puteți dovedi identitatea dumneavoastră? Poftim. Acesta este actul meu de naștere, întocmit de părintele meu și semnat de ofițerii săi. Poftim și acest document. Este actul care dovedește că eu și mama mea am fost vândute negustorului de sclave, El Cobâr, de ofițerul francez care, în fama lui târguire cu poarta, își rezervase ca parte de pradă pe fica și soția lui Aliti Belim, vânzându-le pentru suma de o mie de pungi. Eu, El Cobâr, negustor de sclave și furnizor al înălțimii sale, recunosc că am primit pentru a preda sublimul împărat de la seniorul francez, Ponte de Monte Cristo, însmaragd prețuit la 2000 de pungi, ca preț pentru o tânără sclavă, în vârstă de 11 ani, cu numele de Haide, fica lui Aliti Belin din Ianina, care mi-a fost vândută acum șapte ani, odată cu mama ei, de către un colonel francez atașat pe lângă Aliti cu numele de. Fernand Mondencu. Suzis vânzare mi-a făcut-o pentru înălțimea sa sultanul în schimbul sumii de o de pungi. Constantinopol 1847 de la Hegira. Semnat El Cobâr. Actul poartă sigiliul imperial al sultanului. Domnule de Morfec, recunoașteți prin cele declarate pe fica lui Ali? Tibelin? Nu! Nu! Eu e o Atunci la nu. nu mă recunoști? Ei bine, din fericire, eu te recunosc. Ești Fernand Mondengo, ofițerul francez care instruia trupele părintelui meu. Tu ai predat cetatea Ianinei! Nu. Tu l-ai prădat pe nu. tata! Nu. Tu ne-ai vândut pe mama și pe mine negustorului de sclave! Nu. Asasinule! Asasinule! Asasinule! Ai încă pe frunte sângele părintelui meu. Domnule Conte, cum arătați? Nu vă simțiți bine? Nu. Nu e nimic. Mi s-a înmânat un bilet pentru dumneavoastră. Un bilet? Da. Un bilet? Ai mers din trădare, întrădare. Din infamie, din infamie. Primește resplatat faptelor tale Edmund Dantès Edmund Dantès Edmund din palatul Morsef, o doamnă îmbrăcată în negru, putu fi văzută urcând treptele unei clădiri mohorâte cu ziduri cenușii. Doamna se strecură de-a lungul unor culoare și bătut la o anume ușă, biroul procurorului regal. Îți mulțumesc, că ai primit biletul de mitale. Trebuie să-ți spun că sunt cam alarmată. Evenimentele din ultima vreme din familia mea au struncinat nervii. Special, deficitul financiar dezastros al soțului meu. E multă vreme, doamnă, de când nu am avut fericirea de a vorbi singur cu dumneata. Presimțirile dumitale nu te înșală. adună tot curajul. O, tu judecător, cruță -nă. Judecător? <gânt -i> Locul meu e pe banca acuzaților. Cum? Doamnă Danglar, trecutul nostru vinovat, oh. pe vremea când dumneata era frumoasă a vădăvă a marchizului Nargon, se ridică acum împotriva noastră. Dar spune-mă dată, ce s-a întâmplat? E bine, copilul, Da. copilul nostru, ce? despre el trebuie să-ți vorbesc. Copilul nostru? Ce vrei să spui? Ține-ți firea și ascultă-mă. Trebuie să afli totul. Îți amintește de noaptea cea de groază când s-a născut băiatul. Oh, da. Dumneata te între viață și moarte, iar eu mai mult mort decât viu... Am luat copilul, l-am pus într-o lădiță care urma să înlocuiască sicriul, apoi am coborât în grădină, am săpat o groapă și l-am îngropat repede. Și atunci s-a întâmplat în După că de a lui bonaparte, condamnasem la spânzurătoare un partizan al său. Acesta era un corsican. Și pentru că am respins cererea de grațiere, fratele său mi-a declarat vendeta, adică răzbunare pe piață și pe moarte. Au trecut ani de zile, după care crezusem în naivitatea dacă că împrejurările vieții m-au îndepărtat de primejdea răzbunării. Dar Corsicanul m-a urmărit pas cu pas. Și iată că în noaptea aceea venise clipa nimerită pentru înfăptuirea jurământului său. Abia acoperisem cu pământ sicriul improvizat ah. când am văzut să șnind o umbră și lucind un fulger. Am simțit o durere cumplită și strigătul îmi îngheță în Și pe urmă? De urmă m-am trezit din leșină, când, în cu cuțitul corsicanului se lovise de o coastă și nu ne atinsese inima. M-am târât cu ultimele puteri. Camerista Dumitale m-a pasat. Am pretextat un duel și am săcut mai multe luni până mi s-a vindecat rana. Trebuia să șterg, deci, mărturia acelui nopți Gubre. Și ce ai făcut? Într-o lapte, am pătruns în grădină... Am sătat în locul acela de lângă tulpina copacului. Și? și? N-am găsit nimic. Am înțeles că ucigașul crezuse că în lădiță se aflau lucruri de preț. De bună seamă că o desclopase și, văzându-i conținutul, a căutat să se descotorosească de el. Dar dacă cineva ar fi găsit cadavrul, l a fi depus la parchet. Rămânear deci de cercetat alternativa cealaltă. Copilul nu murise și asasinul îl salvase. Copilul de era fiul. Ai da. copilul de fiul. Nu, eu. nu erai sigur că pruncul meu e mort și l a îngropat tot? Deci, dacă pruncul fusese salvat, trebuia să-l caut la azil de copii găsiți. Și într-adevăr, am aflat că noaptea aceea, noaptea de 27 septembrie, da. un copil fusese lăsat pe scările azilului era înfășurat într-o jumătate de prosop fin cu inițialele HN. Exact, exact. Toată rufăria parte monograma mea Hermina Nargon. Slavă Domnului! Copilul meu nu era mort. Nu, nu era mort. atunci, atunci unde -i? Unde e? Cine știe? Baronul Danglar s-a trezit pe neașteptate în pragul falimentului. Fără să-și poate explica ghinionul care se ținuse în ultimul timp pas cu pas de el, înțelese că trebuie să dispară cât mai repede dacă vrea să salveze ceva din banii pe care îi mai avea. Cum poseda da un pașaport, nu mai zăbovi nicio clipă și-și lua spre Italia, unde se grăbi să încaseze un cec în valoare de 5 milioane franci la banca Thomson și French. Dar iată că, după ce părăsi banca cu bani în buzunar, îi se întâmplă o mică neplăcere. Fu de faimoșii briganzi din catacombele Romei. Acum zace închis într-o hrubă întunecoasă, chinuit de foame și neliniște. Ce-i Ce dorești? Ascultă, ascultă, prietene. Mi se pare că ar fi timpul să mă ospătați și pe mine. Cum să nu? excelenței voastre este cumva foame. Hum, cumva? Cumva, e un mod încântător de exprimare. N-am mâncat de 24 de ore în cap. Da, mi-e foame, și chiar mi e o foame, zdrabă. Și uh, excelența voastră vrea să mănânce? Nu mai decât dacă e cu putință. Nimic mai ușor. Aici se procură orice doriți. plătind, bineînțeles. E bine, servește-mi un, un pui, un pește, vânac, orice, mai să mănâncă. Ce va dori excelența voastră? Să zicem, un pui, nu așa? Da, un pui, cu plăcere. Poftim, excelență. Poftim și da Da, iertați-mă, excelență. Ce? Aici se plătește înainte de a mânca. S-ar putea ca la plecare să nu fiți mulțumiți, știi și. Aha, acum numai că la Paris. Bine. Poftim. Un moment, Excelență. Excelența voastră mai îndatorează ceva. Mm, ce mai poftiu? Excelența voastră a dat un Ludovic ca cont. Un Ludovic ca cont pentru un pui? <laughs> Fără îndoială ca a cont. Mm, Hai, spune! Excelența voastră nu mai îmi datorează decât 4.999 de Ludovici. Foarte nostru. Excelență, aștept. Cum, nu glumești? Noi nu glumim niciodată, Excelență. Vreau să mănânc! Vă e foame? Păi bine! Și ce dorește Excelența voastră să mănânce? O bucată de pâine uscată, deoarece de pâine nu te poți apropia, mă, beciurile astea, furiții Pâine? He. Poftim. Cât costă? 4998 de Ludovici. Cum? 100 de, de franci o pâine? Da, 100 de, de franci. Dar pentru pâine ce tot 100 de mii de franci? Noi... Noi nu servim la carte, ci cu preț fix. Fie că se mănâncă puțin, fie că se mănâncă mult, fie că se cer 10 feluri sau unul singur, mm -hmm. prețul este același. Alte glumă! sunt pe prietene! Îți declar că ce ce spui e absurd, e stupid! și mai bine că vrei să mor de foame și ca. Oh, nu, Excelență! Dumneavoastră vreți să vă sinucideți? Plătiți și mâncați! Cu ce să plătesc animalurile? Crezi că am o sută de mii de franci în buzunar? Aveți 5 milioane 50 de mii de franci, Excelență. Ceea ce face 50 de pui a o sută de mii de franci și o jumătate de pui a cincizeci de mii. pune -mi că vrei să mă jumulești. E preferabil să recunoști decât să mă devorești așa cu fășie, cu fășie. Se poate ca acesta să fie planul stăpânului. He? Și cine e stăpânul? Cel la care a fost adus alaltă ieri. Și unde este el? Aici. Vreau să-l văd. Asta e simplu și nu asta nimic. M-ați chemat? Dumneata ești căpetenia persoanelor care m-au adus aici? Da, excelență. Ce dorești de la mine ca răscumpărare? Vorbește. Pur și simplu, cele cinci milioane dumnezeu. pe care le aveți la dumneavoastră. Domnule, domnule, n-am decât atât de și restul uneia Dacă mi-o iei, i-am -mi și viața. N avem voie să vă sângele dumneavoastră excelente. <coughs> cine? Cine nu vă dă voie? Cel căruia ne supunem. A, așadar, vă supuneți cuiva? Da, unui șef. Credeam că dumnea ești șeful. Eu sunt șeful acestor oameni, însă alt om e șeful meu. Și șeful acesta s-a spus să mă tratez astfel? Da. Ce urmărește mai? Nu știu. Punga mea se va slăi. Probabil. Dar, dar când nu o să mai am bani ca să vă plătesc, atunci veți flămânzi. Voi flămânzi! Probabil. De De De De De Spui că nu vei să mă ucizi. Nu. Și vrei să mă las să mor de foame? Nu e același lucru. E bine, tică vă voi dezuca socoterele de foame. Ne totul tot că mor, prefer să-i spravesc pe tată. Ghinueste-mă, uțide-mă, dar semnătura mea n o capeți. Cum veți vrea, excelent. Hotărârea lui Danglar de-a nu-i scălii dură două zile, după care ceru de mâncare și oferi un milion. Îi se serviu un prânz splendid și i se luă milionul. După 12 zile, într-o după-amiază când prânzise ca în zilele cele mai bune, făcu socoteala și constată că nu-i rămâneau decât 50.000 de franci. Se produse atunci într-unsul o schimbare ciudată. El, care cheltuise 5 milioane, hotărâ să încerce să salveze cele cinci de mii de franci ce rămâneau. Din nou început pentru el o viață de foame vecină cu leșinul. În delirul său se părea că vede o dai sărăcăcioasă în care un bătrân agoniza pe patul de suferință. În același și el de foame. În a patra zi, nu mai era un om. Cu ultimele puteri, se târâ până la ușa Zăbrelită. Dumnezeu tău, nu ești om. Vrei să asasinezi un om care, în fața lui Dumnezeu, se frate? Dar te că ești măcar. De ce să mă căiesc? răul pe care l-ai făcut. Da, da, mă căiesc, mă căiesc. te iert. Contele de Monte Cristo. Înșel nu sunt contele de Monte Cristo. car cine ești? Sunt cel pe care l-ai vândut, l-ai trătat, l-ai dezonorat. Sunt cel pe care l-ai despărțit de logodnica sa, Sunt cel pe care l-ai pus la preț pentru a te ridica până la avere, Sunt cel pe care i părinte l-ai strit să moară de foame, Sunt cel care te condamna să mor mori de foame și care totuși te iartă. Oh. Sunt Edmond Dantesc! Dante. Ridică-te, oh. îți cruci viața, păstrează-ți ultimii bani, și vezi, poate ești în stare să reîncepe viața cinstită. Luigi, ai grijă să conduci pe domnul bancher din nou la lumina soarelui. Parisul trăia un eveniment care era pe buzele tuturor. Se deschisese procesul tânărului criminal pus sub acuzare de necruțătorul procuror regal, Domnul de Bilfort. Cu toții erau siguri că această afacere va aduce o nouă faimă temutului om al justiției. Sala tribunalului geme de lume. Toți așteaptă clipa solemnă când în incintă va intra completul de judecată. Jandarmi, aduceți acuzatul. Acuzat, numele și pronumele dumneavoastră Iertați-mă, domnul președinte, dar văd că adoptați o ordine în întrebări pe care eu nu o pot accepta. Am pretenția că mie îmi revine rolul să justific mai târziu că sunt o excepție față de acuzații de rând. Vă rog, deci, să-mi îngăduiți a răspunde urmând o altă ordine. Vă asigur totuși că voi răspunde la toate întrebările dumneavoastră. <coughs> Vârsta dumitare! Am 21 de ani. Să mai bine zis, îi voi avea peste câteva zile, deoarece sunt născut în noaptea de 27 spre 28 septembrie 1817. Unde ești născut? La hotel lângă Paris. De altfel, domnul procuror vă putea furniza aceste date la fel de bine ca și mine. O, Dumnezeule, iarna lucile, îmi pierd mințile. Fii fără grijă, domnul procuror își va dezvolta rechizitorul. Profesia dumitare. La început am fost falsificator, apoi hoț și de curând am devenit asasin. Și <practically> dumneavoastră sunteți indignat. <tuller> Nu-i așa, domnule procuror? Acuzat, ești de acord acum să spui numele? Felul brutal cu care ți-ai enumerat crimele pe care le califici drept profesiune. Orgolul pe care îl manifesti pentru care curtea e îndreptățită să te blameze cu severitate. În numele moralii și respectului datorit umanității, toate acestea explică poate întârzierea lui în a spune numele. Vrei ca numele să reiasă din titlul care îl preced? E de neînchipuit, domnule președinte, cum ați citit în taina cugetului meu. Într-adevăr, în scopul acesta v-am rugat să intervertiți ordinea întrebărilor. Numele Dumitare! Nu vi-l pot spune deoarece nu-l cunosc. Nu. Îl știu însă pe al părintele meu și vi-l pot spune. Spune atunci numele părinte lui Dumitare! Tatăl meu e procuror regal! Procuror regal? Cum adică? Domnilor, ticăloșia acestui criminal depășește toate prevederile codului penal. Domnule președinte, vă rog să atrageți atenția cu deoarece Domnilor, să, cu deoarece să știți numele i voi spune, se numește Bill Ford! Ce? Acuzat! Îți de justiție și îndrăzdești să dai concetățenilor n spectacolul odunitale spectacolului fără egal? Domnilor, să mă ferească Dumnezeu de a căuta să insult curtea și de a face în prezența onorabilii adunării un scandal inutil. Sunt întrebat ce vârsta am, o spun. Sunt întrebat unde m-am născut, răspund! Sunt întrebat cum mă cheamă, nu pot spune, deoarece părinții mei m-au părăsit. Pot spune însă nu numele meu, deoarece nu-l am, ci pe-al părintele meu. Repet, părintele meu se numește domnul de Villefort și sunt gata să o dovedesc. Domnilor, vă datorez dovada și explicația cuvintelor mele. Dar ai declarat la instrucție că te numești Benedetto, ai spus că ești orfan și că... Patria dumneavoastră este Corsica. Am spus la instrucție ce mi-a convenit, căci nu voiam să se slăbească răsunetul solemn al cuvintelor mele. Acum, vă repet, m-am născut la Otei în noaptea de 27-28 septembrie 1817 și că sunt fiul domnului Procuror Regal de Vilfors. Vreți amănunte? Vi le voi da. M-am născut la primul etaj al casei cu numărul 28 din strada Fontaine, într-o cameră tapetată cu damasc roșu. Tata m-a luat în brațe, spunând mamei mele că am murit, m-am fășurat într-un șervet cu inițialele H și N și m-a dus în grădină unde m-a îngropat de viu. Dar de unde cunoști toate acestea?" Vă voi spune, domnule președinte, în grădina în care tatăl meu m-a îngropat, se furisease în noaptea aceea un om care îl dușmănea de moarte și îl pândea de multă vreme pentru a săvârși o răzbunare corzicană. Omul te ascuns printre copaci. L-a văzut pe părintele meu îngropând un obiect în pământ și l-a izbit colovitor de cuțit în timpul acestei operații. Apoi, închipuindu-și că obiectul era o comoară, l-a dezgropat și m-a găsit încă în viață. Omul m-a dus la azilul copiilor găsiți, unde am fost înscris sub numărul 57. Peste trei luni, cum nata lui a venit la Paris să mă caute și m-a reclamat ca pe fiul ei și m-a luat. Iată cum, deși născut la Paris, am fost crescut în Corsica. Aș fi putut să fiu fericit la oamenii aceia cum se cade, care mă adorau. Dar firea mea pervertită a fost mai tare decât virtuțile pe care mama mea adoptivă încerca să mi le infiltreze în inimă. M-am născut în păcat și am ajuns la crimă. În sfârșit. Într-o zi, când îl blestemam pe Dumnezeu, că m-a făcut atât de rău și mi-a dat un destin atât de hidos, părintele meu adoptiv a venit la mine la închisoare și mi-a spus, Nenorocitule, nu mai ma că ți ai venit pe lume fără mânie. Crima a venit de la tatăl tău, nu de la tine, de la tatăl tău care te sortea iadului dacă mureai și cum o minune te-a dus la lumină, te-a sortit mizeriei din clipa aceea." Nu l-am mai blestemat pe Dumnezeu, ci pe părintele meu. Și de aceea am rostit aici cuvintele pe care mi le-ați reproșat, domnule președinte. De aceea am stârnit scandalul de care vreamă încă această adunare. Dacă am săvârșit o crimă în plus, pedepsiți-mă! Dar dacă v-am convins că din ziua nașterii mele destinul mi-a fost fatal, dureros, Amar, jalnic, te plângeți-mă! Dar mama Dumitale? Mama, Mama mă credea mort. Mama nu-i vinovată. N-am vrut să aflu numele mamei mele. Nu o cunosc. cu doamnă, scuteți-l din sală! Eu am la paroare de angaj! Dovezile, dovezile! Acuza nu uita că țesătura aceasta de grozăvii are nevoie să fie susținută și prin dovezi. Dovez? <laughs> vreți dovezi? Da. Ei bine, priviți-l pe domnul de Vilfort, tată, mi se cer dovezi. Vrei să le dau? Nu, nu, e deprisos. Cum deprisos? Ce vreți să spuneți? Vreau să spun că m-aș spate zadarnic sub înclăștarea mortală care mă strivește. Mă mâna în mâna destinul responsor, nu e nevoie de dovezi. Tot ce-a spus acest te vorac, că te adevărat! Ha ha ha ha ha ha Contelui de Montecristo se făceau pregătiri febrile de plecare. Edmond, care, după câte am văzut, făcuse o mică plimbare până în Italia, se întorsese și dăduse poruncile necesare. Nu mai avea ce face în acest oraș pe care îl simțea că trebuie să-l părăsească cât mai repede. Fernand se simcisese, Danglar era ruinat, Villefort își pierduse mințile. Dreptatea fusese făcută. Mercedes, care recunoscuse din prima clipă pe Edmond, părăsea și ea Parisul împreună cu fiul ei, Albert, cu inima frântă de durere, între mormântul soțului ei și chipul celuia pe care îl îngropase prea curând și față de care se simțea atât de vinovată. Edmond pleca la Marsilia și, înainte de a se îmbarca pe corabia sa pentru o lungă călătorie în îndepărtata Asie, hotărâ să viziteze castelul If, care nu mai era de mulți ani închisoare și devenise muzeu. Șalupa vă așteaptă, domnule. Rămâi cu bine și nu-l uita niciodată pe nefericitul acela, care între zidurile acestei închisori a învățat să cunoască oamenii, să prețuiască libertatea.